Hej och välkomna ska ni vara till den i talande stund nystartade podcasten som vi har valt att kalla Fyrkantiga ögon. Emil heter jag och jag är just nu student i Karlstads universitet och där studerar jag till gymnasielärare i svenska och psykologi. Jag är även basist i parametalbandet Lancer vilket ni gärna får kolla upp och på min fritid tycker jag om att spela tv-spel och då är det främst 8-bit och 16-bit. Med mig har jag min podcastkollega till goda vän Joel. Och eh, jag arbetar för närvarande som eh, lärare i svenska, matematik och engelska. Mm. Och jag träffade Emil när vi studerade, va? Ja, det är idag eh, fyra år sedan. Fyra år sedan jag som vi började studera svenska tillsammans. Det vill säga år? år 2010? 2010, precis. Då pluggade vi svenska som sagt tillsammans. Ja. Och på min fritid så gillar väl jag kanske främst, då, precis som Emil, tv-spel, kanske dock... Eh, Spela lite mer nytt än vad Emil gör. Emil är ju väldigt nostalgisk i sitt spelande. Ja, är lite tråkig kanske. Mm. Men jag spelar nya spel också, det ska väl tilläggas. Mm. Så även om jag har här, mina rötter i Super Nintendo så är det väldigt mycket Playstation 3 och Playstation 4 idag. Ja. Och utöver det här tv-spelandet så har jag också ett väldigt stort filmintresse. Titta väldigt mycket på film. Ja, det är, kul. Det. det är kul att det är någon av oss som gör det. Jag tittar gärna på film, men jag brukar aldrig välja själv. man inte brukar vara när du frågar eller någonting. Ja, just det. Och det är främst på grund av våra starka intressen för tv-spel och film som jag har startat den här podcasten. Och vi, eller i alla fall jag har i flertalet tillfällen tänkt på att vissa diskussioner vi har om saker som handlar om just spel och film är alldeles för bra för att inte andra ska kunna ta del av dem. Ja, precis. Och då är väl en podcast alldeles utmärkt. Ja, och vi, vi diskuterar det och vi vet att vi älskar oss själva också Ja, precis ja, alltså. Och namnet fyrkantiga ögon för de som inte redan har förstått det kommer från ett uttryck som vuxna brukar använda för att skrämma oss som barn när de tyckte att vi spenderar för mycket tid framför tvn Har du varit med om det? Jo, jag känner igen det här, akta dig du får fyrkantiga ögon om du tittar för länge på den här filmen Sätt inte för mycket vid tvn du kommer få fyrkantiga ögon om du hört Ja, precis ja men Det är en sån typisk skithot mm. som folk brukar använda bara för att man skulle sluta syssla med såna här mm. saker som ja, ja. de inte gillar, eller som de inte gjorde. Precis. Jag får det intrycket lite i alla fall. Men helst skulle man typ spela fotboll, eller pyssla man säger säga skittråkigt. Mm. Exakt. Ut och rek, cowboy och indian. Cowboy indian, ja. <laughs> det gjorde vi på 70-talet. <laughs> Då var det inne med väster. <laughs> Kanske får. Något framtida avsnitt. Västernfilm. Ja, det är en bra idé. Typ Spaghetti-västern och någon av dem här. Precis. De har jag inte sett så mycket. Nej. Men. <laughs> det, det är någonting som kommer att vara återkommande. Att jag inte ser på så mycket film. Eh, speciellt en rolig sak. Men det tycker jag vi sparar till eh, ett senare avsnitt. Ja. När vet jag det jag håller jag med om. om. Så sug på den lite. Det vi hade tänkt att snacka om den här gången är tv-spel som blir film så därav då kommer vi att blanda de här två ämnena som podcasten som, bygger på exakt. Idag. Så det, det, det, det är en bra introduktion tycker jag. Absolut. Det är ett väldigt intressant fenomen också. Ja, eh, framförallt så tycker jag ju att det är den här diskussionen om det ens överhuvudtaget fungerar att göra en film av ett spel. Det är en av liksom den här stora grundfrågan egentligen. Ja, jag tycker ju personligen att det inte funkar inte så bra i alla fall. Nej, jag kan ju säga, men det är väldigt många gånger som det har blivit väldigt väldigt dåligt. Ja. Vilket ändå är ganska märkligt för om man kollar på när man gör film, det bygger ju ofta på en förlaga, som är till exempel en bok. Ja. Då fungerar det väldigt bra, väldigt mycket. Ja, ändå så får man lämna bort väldigt många detaljer. En ja, bok är, är ju mycket, det händer ju så himla mycket mer i en bok än vad i en film. Ja. Men just när det kommer till tv-spel så är det någonting som kanske inte riktigt stämmer. Jag vet inte exakt vad det beror på. Alltså, det som skiljer att göra en film baserad på ett spel från att göra en film baserad på en bok eller en roman, det är att en story är ett spel. Jag tycker att den är lite för smal för att mm. man skulle kunna göra det här till en film. Eller att man använder karaktärer från det universumet att göra en film. Det kan ju också bli åt helvete fel. Ja, jag förstår det. Medan jag en tänker. bok har det ju jävligt mycket. Och så kanske man inte kan få med allt om man inte gör en serie. Men om man ska göra en film så får man ju ta det viktigaste. Mm. Eh, som är Harry Potter. De lä lämnar ju bort liksom Quidditch-matcher och fan vet vad det är för grejer. Ja, just det. Men man får ändå med kärnan i det. Det som driver handlingen framåt. Medan det är kanske i spel då blir det tvärtom att man har för lite material att arbeta med, så man måste ja. lägga till saker själv. Och ja. då blir det alltså inte riktigt alltid bra kanske. Nej, jag tycker verkligen inte att det blir bra. Jag tycker däremot att Mortal Kombat-filmerna blev rätt bra. Eller de, den första, kanske de första två. Men det är ju för att där är det ju liksom ingen handling. Nej. Och det är inte så mycket handling i spelen heller. Man kan läsa i instruktionsboken ungefär att den som förlorar Eller om alla förlorar den här turneringen Mot Chang Sung Så tar han över världen Ja, och man kräver ju inte mer Av en sån film Nej, och så är det väl någon munk Som heter Lu Kang som ska dänga honom Ja, exakt Och det är det filmen går ut på också Och då är det ju Och i spelet så fightas de bara Till slut ja. Och det gör de även i filmen Exakt det är väl lite handlingselement, men det skiter man ju i, ärligt talat. Ja, precis. Det gör man. En annan film också, som eller en annan spelserie som har blivit film, som den har gått jävligt bra för, är ju Resident Evil. Ja, precis. Och det vet jag att vi inte riktigt har samma åsikter om den här filmen. Men jag framförallt gillar första ja. väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag tycker att de tar och låter sig kanske bli inspirerade av franchisen Resident Evil- och lyfter in det till en film. Och lägger till lite nya element till handlingen. Och får det att fungera jätte jättebra som actionfilm. Alltså som princip så tycker jag att det är bra. Det är väl typ så man ska göra. Att istället för att man ska försöka göra spelet till en film. För det går inte. Nej. Så kanske man tar samma universum ungefär. Lägger till en ny karaktär. Ja. Och gör en egen grej av det. Mm. Det, det kan jag förstå. Bara att jag tycker inte att. Första var så bra. Nej. Okay. Eftersom jag tycker att spelet är alldeles för bra. För att vi ska kunna uppskatta dem på samma sätt. Ja, jag förstår att... Har man är... inte spelat Resident Evil däremot så kan jag man gillar filmerna. För ja. att det är bra action kanske. Mm, exakt. Jag hade ju bara varit med och spelat Resident Evil när jag såg filmen första gången. Ja. Så har det ju blivit att jag har spelat serien mer själv i efterhand. Ja. Och det kan absolut ha påverkat... För jag hade ingen sån personlig relation till spelserien kanske. Nej, jag tror att det är mycket där det hänger på. Ja, absolut. Men många verkar ju gilla det. det finns, eh, hur många uppföljare finns det? Uh, är det sjätte som kom nu? Eller om det är sjätte som kommer. De ska ju avsluta nu då med en sista film i alla fall. Ja. Och man får ju säga att uh, det kommer väl att bli intressant. Men den senaste där tyckte jag var rejält sämre än de tidigare. Tyvärr. Ja. Uh, Fungerade inte alls. Uh, där har de ju nu också i den här, du sa att man kan skapa en ny karaktär ja. använda i filmen, så de har de gjort ja. men ju längre man har kommit i serien ju fler karaktärer från tv-spelet har man ju lyft in påtryckning från fans kanske ja, kanske och uh, jävligt dumt <laughs> ja, jävligt dumt, vi uh, har vi här han som man spelade i fjärde spelet han heter Leon, ja. Är det va, ja precis så han var ju med där nu då på ett litet törn i den senaste filmen, men uh, Nej, det är vad spelar hon då? Oj, nu har jag tappat bort det namnet. Gogla. Ja, han heter Johan Urb, som spelar Leon i den senaste Men Han är inte med mycket, eller? Eh, han, har, han har en liten, alltså det är en B-roll. Ja, kan man kalla det. All right. Eller vad säger man? B-roll, säger man inte. <laughs> en Biroll. roll B-roll, säger ja. man. Bra. Då har vi utrett det också. Mm. Men det är också, om vi ska återkomma lite till de här olika underhållningsmedierna som den där film och spel. Det som gör att spel blir bra på ett helt annat sätt är ju att du är ju själv med i det. Det är ändå du som driver allting framme. Du som mm. spelar alltså, eller jag som spelar för en del. Och jag tycker att då är man ju med i det och man interagerar. Och den upplevelsen är ju det som är själva glädjen med den typen av underhållning. Alltså jag skiter ganska ofta i storyn i spel. Om man spelar typ Super Mario, okej, okay, mm -hmm. du är en rörmokare i en eh, jävligt konstig värld som byggs på rör och ja. glada svampar. Du ska rädda prinsessa. Det är inte så mycket mer än så. Nej. Men man älskar ju spel för att det är roligt. Ja, exakt. Och det handlar ju om att det är man själv som får driva handlingen, framåt. driva handlingen framåt ju. Ja. Det är samma med eh, Resident Evil. Det är också roligare när man sitter själv för att man är i den här utsatta situationen. Det är monster och det är zombies och man ska försöka lösa pussel och ta sig ifrån det här farliga stället ofta. Om ja. vi kanske kollar på ettan och tvåan framförallt. Och trean. Ja, precis. Och när man då gör en film så vet man att protagonisten kommer ju alltid att segra. <laughs> ja, jo, jag förstår. Lite så oftast är det så i alla fall. Ja. Och då har man inte så liksom mycket att se till om själv Nej. Och då tycker jag att du skiter det sig lite. När ändå, om det är på ett spel som du ändå är van med att uppleva på ett helt annat sätt. Så känner jag lite grann. Ja, och jag, jag förstår det dilemmat som uppstår, absolut. Sen finns det ju spel som är väldigt storydrivna, som är bra. Som Final Fantasy-spelen, ja. jag var fram till nian, är ju ruskigt bra. Precis. Och framförallt Metal Gear. O, oh, Metal Gear, ja, precis. Är ju också då en spelserie som då har diskuterats... Väldigt länge, både bland fans och då bland lite eh, filmregissörer, ja, också bland filmregissörer, och göra en film på det här spelet Metal Gear Solid. Ja, just det. Och det är intressant, det kan man ju diskutera mycket. Skulle det här fungera i och med att den eh, spelet i sig redan är så drivet. Ja, och då är frågan, ska man eh, gå efter spelen helt och hållet? Eller ska man göra någonting nytt och som bara liknar? För om vi kollar ettan, kjell of Moses, som man är på, du ska stoppa den här terroristgruppen från att starta den här roboten som ska på ben som de ska hota och spränga världen med, eller vad det nu är. Ja, precis. Något eventuellt. sånt är Ja, och, och även om spelet har väldigt mycket story så är det mycket story för ett spel. Mm. Men skulle du banta ner det här till en film så kanske du har typ 40 minuter. Ja, precis. Ja, det, det som tar tid i spelet, det är ju ditt eget smygande. och man kanske dör några gånger. Du ska leta upp vapen. Ja, jag förstår. Däremot så är jag ganska övertygad om att om någon ska försöka göra den här filmen, ja. så måste de bevara den här speciella känslan som finns i spelet. Ja. Alltså, därför tror jag på att låta sig inspireras då av den här Shadow Moses incident. Skulle väl vara helt perfekt för en film, tror jag. Okay. I alla fall på pappret. Ja, det kan jag hålla med om. Men jag gillar, jag gillar det just för att det är ett spel. Sen nu, när jag var kanske 12 år eller någonting. 11-12 tror jag, jag var när jag spelade det första gången. Då tyckte jag det var helt fantastiskt. Det fanns liksom inget bättre. Nej, Och till stor del tycker jag det fortfarande. Men det finns väldigt många... Grejer i historien när han pratar med folk i den här äh, latchelaj bans <laughs> ja. e, och Alltså det är ju riktigt urusla konversationer ibland. Alltså det blir ju sentimentalitet tycker jag lite. Ja, absolut. Visst är det så. Och i en film, i en seriös film eh, som ska dra in mycket pengar och boxoffice i hela den här svängen. Jag tror inte det skulle funka riktigt då, men det är klart att då ändrar de väl det så att det skulle funka till en större publik kanske. Ja, det är det de måste göra helt enkelt, för det är klart att dialogen håller inte för en seriös film på kanske. Och då är frågan, skulle de i så fall kunna förstöra det då? <laughs> ja, det är det här dilemma som vi gör återigen nu då, som kanske gör att man ska skilja på spel och film så mycket det bara går. Ja, och vad hände med Super Mario till exempel? Med just det här som jag sa med den enkla storyn. Du är en rörmokare som ska rädda en prinsessa. Ja, och när de ska göra en film på det här sen. Ja, just det. Det är någon sån där historia, vad att uh, i vår värld så har vi genom evolutionen från apan, då skapat vårt värld. Men ja. det är någonstans så är det. Det sker någon sån här parallell. Ja, just det universum, universum där man. Den människan härstammar ju från dinosaurier istället. Ja. Då. Så det är de två världarna som finns. Så svampriket är någon sån här slumområde, mer eller mindre, med människor, dinosaurier och... och andra lustiga förlurer. Och gombas är de här med jättestora kropp och jättelitet dinosauriehuvud. Ja, exakt. Alltså det är ju helt sjukt. ja Och Luigi den här hippa, coola, lilla snubben och Mario, Bob Hoskins, den här... Gamla, ja. flintskalliga gubben med mustasch. Ja, precis. Ja, det är ju katastrof. Ja, och just det också. Så är det väl tjejen som är med det, Daisy, istället, ja, istället Super för Peach, Land. va? Super Mario Land, ja, okej. Okay. Och Josh är någon eh, litet husdjur ungefär. Ja, just det. Eh, och jag, jag gillade visserligen filmen när jag var liten. Ja. Dels för att den var på namnet Super Mario, mm. och eh, ja, det den har ju sina stunder alltså. Absolut. Nu var jag ju ett tag sedan såg den men är jag för mig att jag inte tyckte att den var liksom urusel. Jag tyckte Nej. bara att den behöver ju inte heta Super Mario. Det är precis det du sätter fingret på det att filmens största problem det är just att det står Super Mario på den. Ja. Men han hade kunnat kalla dem någonting annat. Dinosaur Land eller ja vad som helst. och ändå tyckte att, <laughs> Men då hade man ändå tyckt att då hade filmen funkat. Ja, ah, det var varit en kul underhållning. Ja, det hade nog kunnat räknas lite som liksom B-action, kanske till och med C-action. alltså Men man hade nog kunnat se på den på ett annat sätt. Och jag tycker faktiskt att den kan vara ganska underhållande emellanåt. Ja, den har sina stunder. Jag kommer inte på något konkret exempel just nu, men ja. ja vi får ju bland annat reda på att Mario heter Mario i efternamn. Ja, just det. Mario Mario och Luigi Mario. Precis. Det är en liten kul detalj. Det är helt fantastiskt. Nej, men den, alltså, Jag rekommenderar att du ser den Bara för att det är kul Sen också tänker Jag Street Fighter blev ju också film Ja, just det Med Jean-Claude Van Damme som Guile ja. Det säger väl det mesta Sen är väl den här sångerskan Kylie Minogue Är med på Turner också Ja, just det Hon är eh... Cammy tror jag Ja, exakt Eller om det är en, Kanske en helt egen karaktär Nej, hon är Cammy Hon är Cammy, okej, okay, bra Militären med badräkten som ja. skär i rövskålen. Precis. Den blev ju också riktigt dålig. Den är fruktansvärt dålig. Eh, och huvudpersonen då som är Rue. Ja. Han och Ken är ju två jönsar mer eller mindre. Var <laughs> ja, verkligen jag vet, inte. två idioter. <laughs> När de första sidan, så, De har inte ens sina klassiska dräkter på sig utan de glider runt i kostymer hela filmen, vad tror jag. Ja, de har <laughs> sina, sina klassiska dräkter för att de typ gå med. Eh... Bison. Ja, exakt. Ja, det, är, det är katastrofalt dåligt. Precis. Och där är det är då till skillnad från Mortal Kombat, där man kanske försökte göra en för seriös film om ett fightingspel. Vi pratar om Mortal Kombat, liksom. I spelet fightas man, och i filmen fightades de. Ja, Men är, i Street Fighter så ska de glida runt på nöjesfält och glida runt på restauranger tillsammans. Och det är det här knarkimperium. Och, och det står väl mycket sånt i storierna av spelet också. Men då, jag tycker inte att det översätts bra till film mm. alls. Nej. Men den karaktären som de ändå måste ha haft väldigt svårt att jobba med, det är ju väl Dalsim då. Som i filmen är någon form av forskare ja, doktor, ja. forskare eller doktor på något labb där, tror jag. Ja. Som då ska... de håller på att tillverka Blanka, vad Tror jag. Ja. Charlie som är Guiles kompis och en karaktär i Street Fighter Alpha eller Street Fighter Zero i Japan är samma karaktär, Charlie och Blanka. Istället för Blanka är den här brasilianska grabben som kraschade med ett flygplan och um, blev typ ett odjur. Mm -hmm. I det här så framställs han då i ett labb och då är Charlie och Blanka samma karaktär. Ja, just det. Det är också jävligt mm. sjukt. Och sen vet jag också då att de och någon anledning låter dansa in var just forskare i hela utom i sista scenen, när han offrar sig på labb, då han helt plötsligt har bytt om och ser ut som han gör i spelet. Det är också en sån här liten... som Vad Va hände ja. där? E-Honda är från Hawaii. Det är... Och han ska ha sin karakteristiska dräkt, han har en typ, sån här rock som subområttare har. Ja. Som han har bara dra dragit ner i spelet eh, Det är istället en Hawaii-skjorta i filmen <laughs> Ja, det är ju... Som man drar ner Det kanske inte är så konstigt att Den fick lite kritik i den här filmen Ja, den suger ju röv Men den är också kul att se Bara för att den är så jävla kass Ja, precis Och det här blev ju ett spel också Jaha, du tänker så jag Att eh, en film på ett spel Och sen ett spel på spelfilmen Blir det rätt <laughs> Ett spel på en film som baserar på ett spel. Ja, exakt. Det är lite meta. Ja, det är det ju. Street Fighter, the movie, the game. <laughs> ja, det har jag tyvärr aldrig tagit del av personligen. Det är jättelätt att säga. Jo, jag har spelat det på både Sega Saturn och på Playstation 1. Ja, men hur togs det här spelet emot då? Vad är skillnaderna till exempel? Alltså, det är ju riktiga skådespelare från filmen som i... Mortal Kombat? Ah, ja, okej. Okay. Fast med Street Fighter-kontroller. Ja. Ah. Så att det, är, det är ju som ett Street Fighter-spel. Mm, så alla moves är de samma. Fast ja. de ser ut som i filmen då. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och då känner jag spontant att då spelar jag ju hellre Street Fighter 2. Ja, ah. för att det är snyggare. Mm. Så du menar tio gånger av tio så väljer du Street Fighter 2 framför Street Fighter The Game. The movie. The, the movie. The game, The game, ja. <laughs> the, game the movie. Ja, helt klart. Men, men vi kan vi kan spela det du gör, nog. Mm, absolut. Men ska vi återgå lite till Metal Gear, för du är övertygad om att det skulle kunna bli en bra film. Eh, alltså, nu är det det här problemet: då att det är just det, på pappret. så ja. tror jag att det skulle funka. Ja, absolut. Ja, det kanske. Men när filmen väl skulle gå upp så tror jag att man skulle. Ja. Det är någonting som inte. Alltså, det måste läggas en sån oerhörd budget på den hela. Alltså, det måste ja. bli en riktigt stor film. Och just ja, därför så det. tror jag liksom inte att det kommer att hålla. Däremot så har jag en annan tanke. Vi ser idag att det här med Netflix har egna tv-serier och HBO ja, har nu en app HBO Nordic. Så vi kan kolla på deras serier direkt i mobilen. Ja, just det. Skulle Metal Gear fungera som en serie snarare? Med kanske 42 minuters avsnitt? Och serier har ju tagit över lite känns det så? Ja, det är, serier är ju väldigt populärt och så framförallt då populärt bland alla. Ja. Alltså alla tittar på serier. Till och med jag. Ja, du ser det. Så funkar det att hade till exempel Netflix kunnat de ju egna serier hade de kunnat plocka upp den här. Men skulle Hideo Kojima vara med och göra filmerna då? Ja, det har vi ett dilemma till. Han måste ju verkligen ha ett finger med i spelet, det tycker jag. För det känns som att man inte överlämnar det till någon bara sådär nej, Vi vet ju hur det gick med Nintendo 8-bit-versionen Det var väl Jag tycker det är bra, men det är inte lika bra som originalet Nej, just det Okej. Okay. Till sex. Mm, nej, nej, jag är med Men det är en annan historia mm. Men alltså som film, han skulle ju behöva vara med Ja, det skulle han absolut vara ha. Och skulle det ser det vi också att det finns ju många exempel Där författaren är med, även är med i manusarbetet vi har Det Game... känns ju som att det är tvungen till och bara. Ja, vi har ju sett Game of Thrones nu till exempel där. Ja, just det han är ju med och hjälper till med Månes författandet, Och det är nog väldigt bra. Ja. Och så skulle den naturligtvis få bli i Metal Gear också. Ja. En amerikansk rulle skulle väl kanske rimligtvis bli också. Ja, det tror jag också. Att äh, äh, Spelen i alla fall, om man räknar från Metal Gear Soldier då så är väl en blandning mellan amerikansk actionfilm och japanskt galenskap nästan. Är det inte lite så? Ja, så, jo. Absolut. Så om eh, vi har en regissör som skulle kunna hitta den känslan i en film då, eller en serie, uh -huh. så kanske att det skulle fungera. Förutsatt att han eh, samarbetar med Hideo Kojima. Precis. Vilka skådespelare skulle vara med? Eh, jag har en klar favorit. Uh -huh. Och det är ju den här karaktären, Sarko Mantis, som du säkert känner igen. Och uh -huh. det är ju Steve Buschimi uh -huh. från Fargo, bland annat. Uh -huh. Det tror jag... Skulle med sina, vad kan man kalla honom, redan utan hoppa i ögon kunna göra det där ganska bra, tror jag. Han har utseendet med sig. Han säga. har utseendet med sig, helt klart. Han är ganska rolig, Conair också. Visst är han det. Ja. Ganska obehaglig karaktär. Livsfarlig. Ja. Sen har vi ju naturligtvis och Snake. Vem skulle det vara? Har jag hört många som är lite inne på Christian Bale där. Okay. Att han till exempel skulle kunna vara eh, lite lik honom till och med. Eh, om man kollar på ja. Metal Gear Solid 2 så har de tagit mycket bilder därifrån och satt bredvid Christian Bale. Och, ja, absolut. Ja. Det finns någonting där som är lite likt, kan jag tycka. Absolut. Och det kommer ju till frågan då, eh, som den säger, att eh, det, vi har ju Solid Snake och Liquid och ja. Solidus. Ska han spela alla tre? är som de är från samma klon eller ska man ha olika att köpa allihop. För då det skulle vara två två i alla fall om vi då ska ta det Moses grejen mm. att han är i alla fall Solid Snake och Liquid Snake. Ja. Men det tycker jag att de är inte lika i spelet. Är de det verkligen? Alltså jag tycker ändå att det är en ganska tydlig skillnad mellan de Jag två. tror det är deras frisyrer. Ja. Jag Den tycker till är... exempel Ronda en hockeyfrilla han mm. har väl bara något tufft. Tuff friser på Och, och sen ja. alltså, är i Snake vad. Så panbandet gör att man inte ser så mycket Nej. av hans ansikte. Ja. Men man det kan ju var... någonting. Om det skulle vara olika skådespelare så har jag ändå ett förslag på vem som skulle kunna göra. Likor det rätt bra tror jag. Alltså... Det är Sean Bean. Okay. Uh, Boromir i Sagan om ringen ja. ja. Uh, spelar ju väldigt ofta skurk. Ja. Uh, och tycker jag har ett utseende som. Han ser ganska hård ut och Dick tror jag... Ja. Det tror jag verkligen skulle fungera. Ja. Han kanske skulle kunna vara båda. Ja, varför inte säga så? Absolut. Vad har vi mer för karaktärer? Vem skulle kunna vara, um, säg, Revolver Ocelot? Sean Connery kanske? Jag tror till exempel också att det finns en skådespelare som heter Sam Elliott. Inte jättekänd, men han... Ett av mig tusan, en kopia av Revolver Ocelot. Så det är, han är given. Okay. Uh, har medverkat i en hulkenfilm, den från 2003 tror jag. Ah. Och uh, den gamla Western-röden Tombstone också. Det är ah. de jag kommer på nu rent spontant. Okej. Okay. Men vad han heter kan du upprepa det? Så uh, kan man googla? Sam Elliott. Sam Elliott. Googla. Det finns bilder på honom när man jämför honom med Revolver Ocelot. Precis. Men Sean det känns inte helt eh, otippat heller, kanske? Ja no. <laughs> Okej, okay, han skulle ju för sig prata in i helvete dåligt. Ja, så man han ha skulle få dubba honom. <laughs> det skulle kosta för mycket pengar. <laughs> ja, och sen tror jag väl att han... Det var länge sedan vi såg honom nu också, tror jag. Han, ja. han har lagt sin karriär på hyllan. Fan, jammal än han. 110. Ja, han är över 80, i alla fall. Ja. Men det finns många andra sådana karaktärer. Jag, jag, jag, för sig, jag har inte... Grottat ner mig så mycket där, men det är ganska kul att sitta och spekulera så såhär. Finns det här för bra... Sniperwolf Sniper, också, ja. Um, ja, vem har vi där? Vi skulle kunna ha till exempel... Uh... Meryl Streep. Meryl Streep. <laughs> <laughs> uh, Tuva Novotny. Mm, Tuva Eller som... <laughs> det är bara en name-brockning Ja, kanske eller? tänker... Scarlett Johansson, kanske. Ja. Ja, kanske. Tror jag. Eh, kanske finns det en risk då att den rollen skulle bli ganska lik den hon gör i de här Avengers-filmerna. Känns som lite samma stil på de ja. två redan. Eh, Black Widow som man heter där. Ja, just det. Eh, Men annars så tror jag att hon har, om man uttalar så, rätt utseende för att kunna spela Sniper Wolf, tror jag. Är de lika? Det kanske är, ja. Ah, alltså, jag jag tycker att uh, skalet kan förmedla en känsla som Sniper Wolf gör i spelet tror okay. jag. Hon skulle kunna göra det bra. Är jag ganska ja. övertygad om. Ja. Vad har Corey vi? Feldman som otakon. Ja, precis. Vad <laughs> har han gjort egentligen i sin ja, Det vet jag inte. <laughs> inte mycket tror jag inte. Nej. Han gjorde väl mycket av de här 80-taletsrullarna. Exakt. Och vad heter den här uh, mannen man träffar uh, ganska tidigt i spelet? Han som dör av den här uh, Foxtai? Ja, just så Han, Dark by Chief. Ja, då, det har vi ju en väldigt kort roll då av Samuel L. Jackson. <laughs> Eller <laughs> kanske Danny Glover. Ja, han är nästan bättre. Ja. Fast han är lite gammal nu bara. Eller alltså, ja, det är ju Samuel L. Jackson också. i är Fantasy snart. Mm. Det är helt sjukt. Ja. Han har åldras rätt bra. Ja, det var han. Still i strong på Samuel. <laughs> Men, om vi får välja någon som ska göra de här filmerna med Hideo Kojima. Ove mm. Boll. Ove Boll. <laughs> Naturligtvis. <laughs> Kungen av spelfilm. <laughs> ja, nej. Det tror jag inte. Då tror jag man skulle få låta någon... En duktig person <laughs> ja. göra filmen. Jag har skitdålig koll på det där. Typ James Cameron kanske... Ja, varför inte? Det tror jag absolut att han skulle klara av. Eh, tänk Christopher Nolan. Christopher Nolan tror jag också är ett väldigt bra val. Det verkar ha väldigt bra koll på det, tycker jag. Det var de personerna jag tänkte på. Ja. Jag kan inte komma eh, på tror här även här. kanske Robert Rodriguez kanske skulle kunna mm. göra det också. Vi är Tarantinos polare. Ja, okej. Okay. Eh, ja, Robert Rodriguez, Christopher Nolan eller... Ove Boll. Är <laughs> <laughs> inte det... En jävla karaktär, den där Ove Boll. Ove ja. ja. Vad fan är det för filmen han har gjort? Han har gjort Alone in the Dark, vet jag. Äh, det Alone in the spelet. Dark har jag gjort, men vi kan ju säga att Ove har alltså byggt sin filmkarriär på att köpa upp rättigheter till en massa olika spel. Billigt också, som jag har Billigt också. Och de suger röv. Ja, det kan man väl säga. Att... <laughs> Rent objektivt så suger Ove filmer röv. Ja, men det är just intressant att, ja, man kan konstatera. att det här är inga bra filmer. Men man får ändå en känsla av att de har väldigt roligt när de spelar in de här filmerna. alltså Det måste ju vara därför han får med sig folk. Ja, det är också återigen en, en väldigt intressant detalj. Att man kan tro att de här B-filmerna, som är för sig några av dem har fått lite kultstatus. Ja. Att han bara har med konstiga människor. Har han med sig B-skådisar eller... Faktum är att han flera gånger har haft med sig ganska stora och väldigt bra skådisar. Han gjorde till exempel filmen Blood Rain 2005 som jag har förstått bygger på ett spel. Ja. Ingenting jag har spelat alls. Jag vet inte om det är särskilt stora spel ens. Nej, det är någon vampyrhistoria i alla fall, så kan vi säga. Men Kanske ska om... spela det någon gång. Det får vi absolut göra. Men där har vi till exempel Ben Kingsley i en roll- och Oj. även Mikael Madsen, som du kanske känner igen. Nu sa jag det med lite dansk brytning, även lite mer igen. Mikael Madsen! Men i alla fall har ju varit med i flera av Tarantinos filmer, till exempel. Ja, okay. Och sen vet jag en av dina, Terminator 3. Hon som är ja, Terminatorn där. Kristanna ja, Lucken. är ju ja. huvudrollen i den här filmen då. Som att han får ju ändå med sig ganska etablerade skådespelare ibland. Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan förstå att han kan få rättigheterna till... Lite som smått dåligt spel som Blood Rain då känns som. Mm. Det känns ju inga ingen direkt kommersiella framgångar. Jag kan ha fel. Men jag tror inte det i alla fall. Eh, och, eh, men han får med... Alltså, Rättigheterna måste vara billiga som fan. Det ja. måste ju vara det som gör att han tjänar pengar. Precis. Och sen säger de några jävla skatteregler som han lyckats kringgå på några jävla vänster också. Ja... Jag har inte fattat detaljerna kring det, så jag ska inte säga för mycket. Nej. Men det har med det att göra. Tyvärr då så har inte jag jättebra koll på hur reglerna i Tyskland är. men nej, han har hittat jag, något kryphål. Han har hittat var... ett kryphål i de tyska skattereglerna. Så, så att han, han går liksom inte back på de här skitsidan. Nej, jag tror att han behöver inte betala någon skatt för förrän filmen är släppt på DVD eller något sånt. Där, va? Ja. Så att man kan pressa upp priset på något sätt. Ja, i alla fall. Smart. Men återigen då, jag läste en intervju, då, en intervju med Mikael Madsen där han ja. har sagt efter sin medverkan i Blood Rain att det här är ju naturligtvis rendynga. Det här är ingen bra film. Men jag hade kul och jag arbetar gärna med Uwe igen. Så alltså, det finns ju någonting där som gör att en del skolor de tycker att det är en kul grej att göra och arbeta med honom. Jag undrar om Uwe tycker själv att hans filmer är bra. Ja, jag jag får en känsla av att han är... En affärsman. En affärsman, ja. Han passar på att köpa billiga rättigheter. Och så släpper han lite filmer. Tjänar sig in mycket pengar. Och så skiter han i vad folk tycker. Ja, precis. Det är väl Uwe Boll i ett nötskal. Ja, han har han gjort mer för filmer? Han har gjort... Eh, jag nämnde ju Alone in the Dark typ 20 gånger. Eh, Christian Slater med dem va? Ja, precis. Eller finns det fler av dem där? Nej, eh, det finns ju en uppföljare sen då också. Ja. Men den har du... Ove bara producerat. Så den får man inte räkna med. Nej, då, då är den inte lika bra. Nej, precis. Men sen har vi då till exempel. Uh, han har gjort uh, In the Name of a King, uh, Dungen Siege Tale. Och där har vi ju, uh, Dungen Siege, då. Uh, ett gammalt uh, sånt där rollspel. Ja, Det var som Baldur's Gate-typ. Ja, exakt. Jag, jag testade det första när nytt mm. Och uh, det tror jag att han har gjort tre sådana filmer. Tre. Tre, ja. Och eh, sen har vi Far Cry också. Eh, bygger på det första spelet då. Ja. Den har han också, det kan så klämma ur sig. Jag måste nog fall se dem. Eh, ja, och mitt annan... Jag andra... har första låningen in the Dark, jag tänkte att jag ska se den. Ja, just det. Men jag har sett lite av filmerna. Det är ju inte så att jag har eh, dragits till dem och sett hela filmer. Nej. <laughs> Nej, men det är väl liksom... Man får sig ett gott skratt. <laughs> så. Det är som är Street Fighter the Movie. ja. Kanske så. The movie based on the game. Game of the movie. Precis. Movie. <laughs> <laughs> ja, han är en härlig karaktär. Uwe Boll, i alla fall tycker jag. Han får gärna fortsätta göra sina filmer. Ja, vad skulle, vi, vad skulle vi vilja se han göra för film? Uh, Mario Kart. <laughs> <laughs> ja, men skulle vi vilja ha Mario Kart i samma universum som den filmen som kom 1993? Liksom. Ja, exakt då. Så det är de här... Um, Olika loppen som körs om i de olika parallella universum som uppenbarligen finns här. Hur skulle Donkey Kong gestaltas i den filmen? Ja, jag vet inte. Man kanske helt enkelt får köra sådana här gamla heliga effekter som när man spelar in dem här King Kong en gång i tiden till exempel. Ja, en stop motion. Stop, stop motion, hoppade ja, jag. kan vara en liten schimpans då kanske? Ja, för inte. <laughs> Det trodde väl kanske att vara typ en orangutang eller en gorilla, ja, men därför ja. kommer det säkert vara en schimpans. Mm. precis. <laughs> eller så är det väl som Copa, en människa typ med en slips. Ja, exakt. nej vad, Finns det mer, Uwe Boll? skulle han kunna göra... Um, någon Super av, Smash Brothers Melee kanske? Super Smash Brothers Melee, ja. Och... Eller Super Smash Brothers överhuvudtaget Melee är det jag spelat mm. mest. Uh, någonting som jag tycker känns uh, Det är de här uh, Just Cause De där spelen Något sånt känns ah, uh, som man säkert skulle det. kunna få för sig att göra Eller varför inte Fallout Ja uh, Kanske en ganska stor titel nu då Så han kanske inte har råd att köpa loss just den Nej men... jag, jag, det hade skulle han definitivt inte ha med Mario Kart heller Så det får väl bli lite sån här Skittitlar Eller, mm. Skittitlar låter ju dumt Men oh. Tror man skulle kunna göra på do 6 Ja, varför inte? skulle inte förvåna mig ifall man någon gång i framtiden ser en film. Det är ju sex. Fan, Dead or Alive, är det han som har gjort den? Det tror jag inte, nej. Den är ju riktigt jävla urusel. Ja, verkligen. Jag kan säga att så dålig har nog Ove aldrig varit. Nej. Han är bättre än Dead or Alive. Varför ska man prompt göra film på fighting-spel? Ja, tecken finns det en också? Ja. Den har jag dock aldrig sett. Nej, inte jag heller, tyvärr. Den verkar också riktigt jävla pissdålig. Ja. <laughs> ja, det är, det är svårt. svårt men, hur, fan, hur fan gör man? Nu finns det ju för sig en ganska väl etablerad story i Tecken som är, ja, den är rätt mm. kass. Men man spelar ju å andra sidan inte Tecken för att det är en bra story. Nej. Man spelar du för att det är bra fighting. Precis. Han kan göra på Tony Hawk's Pro Skater. Mm. <skratt> Eller kanske Coola World. <skratt> ja. Eller vad säger man, Kula World. Ja, det är ju svenskt. Ja, okej. Okay. Kula World då. Gamla PlayStation klassiker. Ja. men det är ju någon som har köpt rättigheter på Castlevania. Ja, okej. Okay. Ja. Inte overball lyckligtvis. Han skulle säkert vilja det. Ja. Eller tänk om det är han nu. Nej, men att eh, jag vet inte hur långt gånget det är om det är snack bara eller ja, omständigheterna kring det här jag har läst lite bara men att det ska baseras sig på Castlevania 3 Dracula's Curse till 1908-bit. Ah, okay. ah. Det är ju i och för sig ganska intressant story-setting att göra en film på. Mm. Uh, är det det som spelas som är, är nästan som en prequel till första? Ja, ah, det stämmer. Ah, just det är en där. prequel till första. Då är ju Alucard med för första gången ah, okay. som är protagonisten i Symphony of the Night Mm. vilket jag gärna snackar om en annan gång. Absolut. Ser för ofta Night, snackar igenom ett avsnitt till det. Men, och så är det ju Cypher Bellnades och Grant Dynasty. Eller fan vad fan man säger det? Ja. Det här 20:e som kan klättra på väggar. Ja, just det. Ah, ja precis. man spelar som olika karaktärer, ja, i det. Ja, exakt. Det. Man kan ju gå olika vägar. Ja. Det är mitt favorit Castle för övrigt. Ja. Jag tycker det är riktigt bra. Men det har de i alla fall bestämt att ska de göra film? Jag tror rättigheterna finns liksom och så där. Okej. Okay. Ja, då är det det spelrätt ska baseras på. Ja, men det låter intressant. Kanske en fördel då att det redan finns fler karaktärer. Ja. Lite så, som går att arbeta vidare med. Ja, exakt. E sen hur de är som personer framgår väl kanske inte så bra. Men Nej. då får de lite fritt spelrum. Precis. E skulle säkert kunna bli riktigt hela dåligt. Och sen finns ju <laughs> Sen öppnar det för hur uppföljare också. Eftersom. Eh, vad fan heter det japanska som blev? Eh, Akuma och Dracula, Rondo of Blood. Ah, ja, just det. Det är ju också som en uppföljare i samma liksom universum från Castlevania 3. Mm. Okej. Okay. Eftersom uppföljaren på det, Symphony of the Night alltså, ja. har Alucard i huvudrollen. Ja, precis. Det är jävligt intressant det här med att snacka lite om film och spel. Att det känns på något sätt som att det är två underhållningsmedier som är jävligt populära. Eh, och teorin om att göra film på spel mm. är hur bra som helst. Ja, men det går liksom inte på samma sätt som man gör på en bok. Nej, det är ju inte det. Mm. Jag vet inte om vi har nått fram till ett tydligt svar på varför. Men jag tror faktiskt att det är för att storyn är för smal i spel. Ja. Och för att glädjen i spelen hänger väldigt mycket på interaktionen, på interagerandet, att man mm. själv är involverad i det. Ja, precis. Och det är sen en del som kommer att saknas i den eventuella filmen sen då. Ja. Att det helt enkelt läggs till saker, kanske ändras om saker som, spelets känsla kanske helt enkelt försvinner. Ja, man kan ju inte ta för stora friheter heller Nej. för då blir det Super Mario eller mm, Street Fighter the Movie, The Game, The Movie. Ja. <laughs> nu när vi har snackat om spel som har blivit film, så tycker jag väl att då är det väl egentligen inte mer än rätt att eh, vi vänder på det. Film som blir spel. Ja, precis. Kan du komma på någonting spontant som tänkt på som du har spelat? Mm, ja Det första jag kommer att tänka på egentligen, Det är väl att jag hade Super Nintendo som liten då, ja. Och är ett stort Star Wars fan Så är det de här tre Star Wars filmerna Som som blev spel Som blev spel, ja, precis ja. Alltså episod 4, 5 och 6 då Ja, precis mm, så jag tyckte det är Riktigt bra plattformsspel, action Och blev egentligen bättre Ju längre det gick Ja, jag tycker också att de är bra, jävligt svåra bara. Väldigt, väldigt svåra har du klarat något av det? Jag vet att jag spelade igenom någon där en gång i tiden och ja. lyckades faktiskt klara av det till slut. Ja. Aldrig ensittning dock, då, utan man använde vara... det här lösenordsystemet. Då. Det är ju faktiskt en ganska kul grej i sig med lösnord. Ja. Att man inte sparade alla spel för då var de tunga batterier i kassetterna. Ja, precis. Och att man alltid skrev ner på papper också. Ja, exakt. I, idag ser jag bara att ta kort med mobiltelefonen på skärmen ja. Och man kunde dessutom glömma att komma ihåg det För det var ju helt ologiskt ja. Och inga riktiga ord utan 22 random bokstäver bara på en rad ah, shit. Jag kom faktiskt ihåg ett helt lösenord till Track and 2 till Intan 8 vitt en gång Men ja, nu kommer vi på lite sidospår här Men en kul liten parentes Men vilket av dem tycker du är bäst? Jag tycker egentligen då att är att Superstars Empire Strikes Back mm. var nog det bästa, tror jag. Mm. Det kändes som att du fick en karaktär till varje bana, till exempel Luke Skywalker. Mm. och Då var liksom då fick du anpassa dig spel efter Lukes spelstil med mm. lightsaber och du kunde även ladda upp olika force powers. Mm. Och så i en annan bana så kunde det vara Han Solo eller Chewbacca så liksom det, man fick anpassa sin spelstil lite efter karaktären. Men följer scenerna i filmen lite kanske också? Eh, ja, inte det gör det verkligen. Även om det liksom... Och då är det ju kul att man har rätt karaktär på rätt scen. Exakt. Eh, även om det då liksom tar sig lite friheter med lite... Liksom, vissa bossar är inte karaktärer från filmen då, utan... Så när man är på den här Dagoba När ja. man ska träffa Yoda, då slåss man ju mot någon sån här stor... Bost är ju något sådant där träskmonster. Ja. Och det är inte med i filmen. Nej, men det spelar ju jävligt så, tråkigt. Spelen, spelen tar också. sig friheter på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Mm. Att, uh, uh, det är inga, det är ingenting som stör att man uh, ändrar Nej. lite i storyn. Nej, det kan ju vara som man inte fick se filmen. Ja, precis. Så kan man också <laughs> tänka. Men kan man inte välja karaktärer i tredje ja, spelet? det är i tredje scen. Ja. Jag kan tycka att uh, det blir lite rörigt då. Ja. på något sätt utan det är, det är en future som inte är helt genomtänkt kanske mm. utan det blir bara att det är en annan gubbe man vill ju gärna Ingen vara Luke hela tiden bara för man vill ju väldigt sådär. gärna vara Luke hela tiden ja. det som är också en väldigt bra grej med det spel som jag gillar är dubbelhopp ja, precis. det är ju en attack jag, jag minns att jag använde typ hela tiden ja. jag slog aldrig med svärdet eller någonting Nej. jag bara voltade mig fram och du som har bra koll visst det känns väl väldigt inspirerat av Super Metroid, va? Det finns ju en attack där ja. som känns lite så. Ja, precis. Det är Space Jump du tänker på. Ja, Då kan man ju hoppa många gånger som helst. Mm. I alla fall i Super Metroid. Det är väl Metroid Prime som man bara kan hoppa två gånger. Ja, Okej. Okay. Men ja, det, är också, det har ju inte med saken att göra. Nej. <laughs> Nej, men jag gillade också dem. Jag gillade faktiskt för, <coughs> första Star Wars-spelet till Nintendo 8-bit också. Mm. Empire Strikes Back kom också. Det har jag bara testat lite grann. Det tyckte jag var ganska dåligt. Det ser inte ens likadant ut. Men det är ju också plattformsspel. Ja. Men det är ju inte, det är inte som på Super Nintendo alls. Och så är det, det är ju jävligt svårt också. <laughs> ja, verkligen. Och det följer väl filmen hyfsat. Ja, men det tycker, tycker jag man kan säga att det gör. Verkligen. Ja, jag tycker det är roligt att man åker runt på... Tatooine heter den här planeten i början. I planeten, ja. Ja, exakt. Och då åker man runt i grotter visserligen, vilket är jävligt konstigt. Man träffar Obi-Wan Kenobi i en grotta. Ja. Och får sitt svärd av honom och hela den här biten. Jo, men det känner jag igen. Men kul grej. Och så ska man åka hämta R2-D2 i den här stora jävla, det här farkostnader fordonet som ja. här ja. mot springer ja. ut. Precis. De som kränger robotar till lokalbefolkningen. <laughs> Nej, och sen, men det svårare med det är att du ska fixa typ sköldar. Det vet man ju inte, för det är för sent Nej, första precis. gången man att Man åker genom det här asteroidbältet. Ja, precis. Så att Fan vad det är svårt. Man ska vara där i hangaren och stanna på sig. Den. Ja, man, och även i grotter. Men då kan man bara springa in och ut ur samma grotta och hämta samma. Ja, okej. Okay. Men det är ju jävligt onödigt. <laughs> ja. Och sen är man dödsskärnad också. En jävla hiss-labyrint ja, kan man beskriva det som. Det är roligt att du väljer det med äh, labyrint och att man inte riktigt vet vart man ska. Nej, verkligen Just det, inte. att om vi går tillbaka till de här till Super Nintendo lite, ja. det tredje spelet tycker jag lider lite av det ibland också. Ja. Att äh, man tappar bort sig väldigt, väldigt lätt på några banor där man ska hoppa mellan olika plattformar. Ja, och så ser man ju inte vad som är under den också, så att man ja, typ hoppar rätt ner i avgrunden. Man kan säga att det blir mer frustrerande än en god utmaning, om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar. Nej, men det, ja, sen det, det, det är nog mer så här, flygsekvenser i det där till 8-bit, då du ska skjuta, skjuta ner alla skepp. När, jag tror det är väl Luke som sitter och styr kanonen i Millennium Falcon. Precis. Det är också pissvårt. Hela det spelet är pissvårt. Och du, kan, du får inga lösningar eller någonting. Du får tio continuous spår och två liv eller någonting. Ja. Då klarar du inte så är det kört. Är det en träff dödar också? Nej, verkligen inte. Men du dör ganska mycket och det, det, är, det är sjukt svårt. Men det är roligt. ja Tillräckligt roligt. Eh, ett annat eh, filmspel som jag tyckte väldigt mycket om när jag var liten i alla fall, det är Robocop. Ja, eh, tänker du på det till eh, Super Nintendo eller till Nintendo då? Jag tänker främst på Nintendo. Ja, jag är lite inne på det andra där då, men ja. borde jag känna och berätta om... Ja, nej vad fan, det är väl inte så mycket att säga mer än att det är... Eh, jag vet inte om man ska, vad säger man plattformsspel bara för att det är från sidan. Man springer inte direkt och hoppar med robot, Man går mest och boxas och mm. skjuter. Ett actionspel då, helt enkelt kanske. Ja, <coughs> precis. 2D-actionspel. Ja. Där fick jag fan till det alltså. <laughs> jo, men det är väl ganska kul. Det är inte så mycket mer att säga att man går runt och spöar brottslingen Nej. Och det är precis det man behöver få göra ibland i spel ja, tycker jag. Ja, banorna är ju typ scener från filmen ja ganska löst. Det kan jag, kan jag definitivt rekommendera att man testar. Sen finns det en 2 och en 3 också. De har jag inte spelat så mycket. De verkar riktigt dåliga. Ja, okay. sen, sen har jag även spelat Robocop på Gameboy Det minns jag bara var jävligt svårt. Mm, när man har klarat första banan eller vad det är så ska man, då kommer man ju till den här scenmannen som håller i den här bruden. Ja, ja. Och så ska man ska man skjuta honom utan att skjuta henne. Ja. ja. Precis, jag känner det känner man igen på filmen. Och det är jävligt svårt eftersom skärmen är väl inte den bästa. Nej. Eller ja, om man spelar på en Super Game Boy eller på Game Boy Advance så funkar det väl. Ja. Men det gjorde inte jag när jag var nio liksom. <laughs> Nej, just det. <laughs> så det var mest frustrerande. Och sen hade min bror det till Amiga. Mm -hmm. Det kommer jag inte ihåg så jättemycket av. Men ja, det har jag spelat i alla fall. Nej, men Robocop första i alla fall. Ni tog om det, tyckte jag var roligt och sen tycker jag också att ett som man verkligen inte får glömma, det är ju till Nintendo 64 Goldeneye. Nej, det man Måste ju vara ett av de bättre jag tror filmspelen att det... någonsin Ja, jag tror att det är många som rankar högst av alla. Ja. Och det minns ju också att så som jag minns det, att nästan en av de första bondfilmerna som jag tittade på tror jag. Ja. Så jag tror att man redan där var väldigt laddad för det här spelet för man ja. tyckte att filmen var så bra. Och dessutom vet jag, det var ju nog den första bondfilmen som hade kommit på sex år tror jag. Så där känns det känns som att James Bond blev coolt igen. Ja, när fan kom den? 1994? Uh, 1995 någonting? kom mm, okay. filmen ja. och sen även spelet 1997 eh, eller 1998 skulle jag säga på. Ja, det är ändå ganska sent för att på den tiden fanns ju ändå, om vi ändå ska kolla i den genren eller eh, <coughs> vad är FPS är det ju. Ja. Och då fanns väl även liksom Quake och de här höjda liren. Ja, precis. Så det var det, det var lite därför jag aldrig gillade det när jag var liten. Mm -hmm. eh, det är för att man styr ju med handkontroll. Det går ju inte att jämföra med mus mm -hmm. och tangentbord. Så att... Och så var ju dessutom då <hör> före tiden med två analoga spakar. Ja, precis. Som försvårade det hela lite till. <hör> ja, men jag tycker de löste den då jävligt bra. Ja, det var... Man tryckte in R för att få fram siktet. Va? Och så ja. då styrde man bara vapnet istället för gubben. Ja, precis. Ja, alltså det var väl det bästa man kunde göra. Och det funkar faktiskt bra nu när jag spelat det på senare år. Jag har aldrig gillat det. Men nu så tycker jag att det är helt okej. Okay. Ja, absolut. För de, de höll ju på grejer med det och utvecklade det jävligt länge. Så det hade, det hade väl att komma liksom bättre och bättre i spel. Och de mm. hade ah, fan också. Ja, exakt. Jag minns också att det, dels så är ju, om man säger själva... Det är en bra singleplayer-upplevelse. Mm. Men det som gjorde att det räckte så oerhört länge det var att multiplayer-läget var helt fenomenalt. Ja, men det är väl där styrkan i det här spelet ligger. Ja. Det var väl samma med Halo när jag kom. Ja, just det. Precis. När vi ändå snackade FPS på konsol då var väl, var väl det som satte standarden. Mm. Det jag tror jag. Ja, och så det här Halo var väl... Om vi nu ska prata om det först med det här nya systemet också, att man uh, återfick fick hälsa, va? Att man liksom, uh, ja, FPS det. har väl väldigt ofta liksom varit snabba reaktioner. Mm. Uh, var så snabb som möjligt. Vilket kanske har varit svårare med en handkontroll. Det är jävligt mycket svårare. Och det jag tror jag att Halo tog lite nya grepp, va? Att det snarare handlar om att uh, planera sina strider och liksom mm. tänka mer strategiskt. Ja, och det var väl också <hör> multiplayer-läget som, multiplayer, multiplayer som var den stora styrkan. Ja. <skratt> jag fastnade aldrig för Halo faktiskt Jag får ju Ta och skämmas Jag har faktiskt aldrig spelat Halo riktigt ordentligt okay. Bara testat det hemma hos polare ja. Men då har det så att Jag har aldrig ägt en Microsoft-konsol då, så det Nej, jag har ju ställt till det lite Jag hade tvåan vet jag Till Xbox och spelade jag det Med en polare och han kunde ju hela spelet utan till så att jag var ju bara mest med och dog <skratt> okay. Kanske var därför jag aldrig fastnade för det Ja Nej, men GoldenEye är definitivt riktigt bra. Men eftersom jag aldrig gillade det så spelade jag istället Tomorrow Never Dies på Playstation. Jag tyckte det var mycket roligare. Okej. Okay. Det har säkert åldrat dåligt. Jag har inte spelat det sedan dess. Det är ju tredje person fast du springer och skjuter. Ja, ah, okay. I princip. Och så tyckte jag var roligt att den här skidscenen är ju med. Ja, ah, okej. Okay. man åker skidor så kan man typ trixa och så där. Mm. Jag minns en boss som var jävligt svår när man, typ, man ska skjuta ner en helikopter tror jag. Mm -hmm. Ja, ja med några raketkastare. Mm. Det är typ det jag minns från det här spelet. Jag minns att jag gillade det väldigt mycket. Ja, men jag tycker ändå att eh, det har kommit några bra eh, James bond spel därefter. som jag tycker att eh... Goldeneye kom väl på nytt till Wii och Xbox 360. Och... Det 3 gjorde 3, det. Det är det minnas. Ja, absolut. Det gjorde du. Har du testat någon Jag eh, Har testat det och man kan väl säga att eh, det är ju en remake där de har lagt till lite saker. Ja. Funkar inte alls lika bra som man minns att Nintendo-versionen gjorde en gång i tiden. Okay. känns lite Ändå kom det ganska nyligen. Ja, på så sätt. Ändå då ett par, tre år sedan nu, kanske. Ja, det borde det Men det ju. känns som att de tog ett populärt varumärke och släppte det igen. Ja. Det kändes inte helt genomarbetat. Nej. Um, man hade ju önskat sig den där härliga känslan då, som Golden GoldenEye hade. Men jag vill nästan ner med att det var ganska populärt med multiplayer-läget på Wii faktiskt. ja Det kanske är för att det inte fanns några bra <laughs> andra <laughs> FPS till det. Ja, det är ju möjligt. Ja, jag, det återstår faktiskt mig att testa det, men bara nämna kan vara kul. Och när vi ändå snackar FPS, eh, Chronicles of Riddick är, är också... Inte riktigt filmbaserat, det är mer en karaktär från mm, filmserie. Från filmserien, det är Pitch Black och Chronicles of Riddick heter den filmen var? Ja. Ja, som det är svenska... Escape from Butcher Bay tror jag det heter som jag spelade på gamla Xbox. Ja. Det finns även med på... Vad heter, fan heter det nu då? Det PS3. Har du kört det, eller? Riddig till PS3. Mm. Uh, ja, uh, det så har de testat. of Dark Fina heter uh, det. Exakt, uh, det är uppföljaren till det första där. Ja. Det uh, finns ju en remake på det första. Ja, exakt. Och det, den är rätt bra. Mm. Jag har inte kört färdigt det, men jag har kommit en bra bit. Jag, jag tycker att det är ett bra FPS. Ja, så absolut, lange. jag gillar det också. Uh, har ju lite känsla säger det också, att ja. man... Uh, och så väldigt mörkt minns jag att det var också. Som så är det väldigt underhållande att spela. Ja, opererar ögonen så man kan se mörkret. Ja, och precis. Och sen gillar jag just det här konceptet med att snarare baserat på en karaktär ifrån en filmserie än ja. att göra ett spel direkt ifrån filmen. Ja. Det är någonting som kanske funkar väldigt bra ofta tycker jag. Det känns som att det ger kanske utvecklarna i det här fallet var det svenska Starbreeze, tror jag, ja. som gjorde de där spelen som eh, får frihet att själva. Så länge de håller högklass. Så länge du håller högklass, ja. Det gör det. väl i det här fallet. Ja, precis. Eh, ett annat ganska lite det är ju baserat på filmerna eh, och släpptes som ett spel, Die Hard Trilogy. Har du kört det? Tyvärr så har jag inte gjort det. Eh, det... Är... Det var bra på sin tid, tyckte jag då. Jag har inte spelat det på länge. Det var väl eh, 7-8 år sedan jag spelade på Sega Saturn. Ja, okej. Okay. Eh, får jag fråga en sak som jag slog mig nu precis. Är det det här som eh, har funnits på arkad också? För jag vill eh... att jag har spelat Hita-Harper på en eh, gammal arkadmaskin som stod i en eh, hyrvideobutik i Lidköping en gång i tiden. <laughs> ja, alltså det finns en arkadversion på Die Hard, fast det är ju mer som. Eh, Final Fight eller Fighting Force som här eh brawler spelen. Ja ah, okej, okay. nej men det vill... jag kan minnas fel, men jag det Ja alltså. jag vill minnas att det här var någon form av tredjepersons action med, man gick runt och samla vapen i när här är där. Mm. Det är mycket möjligt för det är ju där jag har 1, 2 och 3 ja. från den trilogin precis ett spel. Men på ettan så är det så tredjeperson du springer runt i den här byggnaden och skjuter ner folk i princip. Det blir inte så mycket Du hittar olika vapen, exploderande i skott och såna <laughs> grejer Ja, men det är ett muster i ja, Tvåan är ju en sån här äh, Du har ett sikte och så åker du runt I den här världen och skjuter folk ja, okay. mm. äh, Typ som Virtua Cop och de här ja, ja. Time Crisis ja, just det. Äh, Lite sådär, jag vet inte om man kunde spela med pistol äh, Men det gick att spela med handkontroll ja. med sikte funkar hyfsat Ja det var, det, jag vet att spela spelar demot jävligt mycket Ja, jag förstår Alltså det känns ju som att de där spelen är De är lätta att ta fram Och bara lira en stund det känns Och så, så är det underhållande Jag har tre på den här samlingen är <coughs> riktigt dåligt Då ska du köra den här taxibilen Och så ja. har du bara några sekunder på dig Sen så exploderar den Det är typ det som händer Jag tror att det är mer att man ska åka till vissa ställen I den här stan lite som i Driver och GTA Ja, ja just det men det funkar fan inte bra alltså. Jag tror inte det är någon som kan minnas någonting bra utav det <laughs> okay. sen, sen fanns ju Die Hard 98 inte en bit också. Ja. Det vet jag att ganska mycket när jag var liten. Det gillade jag då. Idag, ja, mycket möjligt av nostalgiska skäl och så. Det är väl också ganska svårt. Ja, det är jävligt gör. svårt. Speciellt om du måste nästan ha sett filmen för att fatta vad du ska <laughs> göra i spelet. Ja, okej. Okay. Och på den tiden så fanns det ju inte tillgång till internet på samma sätt. Nej, verkligen Så det var inte så att man bara kunde gå in på någon sida och kolla vad fan ska göra egentligen. Och så hittar man en guide. Mm. Jo, jag tänkte, du menar att du eh, måste ha sett filmen så följer den och filmen ganska bra då, kanske. Ja, det gör det ju. Jag, jag tycker nog fan det alltså. Eh, och... Att man är barfota och fötterna blir förstörda. Ja, och trampar är i... i glaset. Ja, på våning 33 tror jag det är i spelet. Så skjuter man sig under glas och trampar i det. Och springer man för mycket så tappar man fotkraft, som det heter. <laughs> Ganska värdelöst inslag egentligen, rent praktiskt. Men kul mm. grej. Ja. Och jag återkommer ännu mer till gamla Nintendo 8-bit-spel. För det där jag har spelat mest. Batman. Ja, det är en superklassiker- som ja, jag faktiskt har spelat också. Det är riktigt roligt. Ja, svårt som fan. Bara. Ja, visst är det, det Men det känns som också som att uh, de har verkligen tänkt till i det här spelet. Uh, ja. Och uh, gjort en bra grej av konceptet i filmen. Ja, det följer ju inte filmen sådär: as mycket. Nej. Nej. Uh, Batman the Movie the Game. <laughs> <laughs> jag tror inte det är det de. Vi kallar det så. Uh, men de gjorde ändå liksom någonting bra lite mer bossar och mm. man får slå mot en ninja i första banan också. Men det vet jag att jag kommer aldrig så mycket längre än till jokern på det. Nej. det så mycket längre, det är ju sista bossen. Men innan <laughs> det så kommer jag inte längre än fjärde banan för den är jävligt svår. Ja, och jag vet att jag har spelat det mycket tillsammans med en gammal kompis då, och vi hade väldigt svårt att komma långt i det här spelet. Tycker att det är riktigt svårt faktiskt. Mm. Men det är snyggt. Det är snyggt, riktigt sjukt förbannat bra musik också. Ja, verkligen. Det är ju ett svårslaget tema. Ja. <laughs> Batman. Väldigt, väldigt bra. Jag rekommenderar vem som helst som lyssnar på att gå in på Youtube och bara lyssna på musik från Batman. Nintendo det är en bra rekommendation. <laughs> mm. Det fick ju en uppföljare också. Return of the Joker. Ja, just det. Eh, det har jag inte spelat så mycket. Jag har mest testat det. En polare vet jag. Jag fick en kartong med en jävla massa Nintendo 8 spel och Game boy spel av en. Och då var bland annat det med. Eh, så jag testade det i samband med det. Inte hans exemplar för det sålde han svin dyrt på att tradera sen. Ja, Värt mycket pengar kan jag tänka mig. Ja, tydligen. <laughs> <laughs> men det var jävligt svårt så att jag tröttnade ganska snabbt. Men jag ska ge det definitivt en chans till för att verka roligt. Mm. Och nu är det visserligen en animerad serie men den här The Adventure of Batman and Robin. Super ja, Nintendo just var också riktigt lyckat tycker jag. Det Fångade ju också den här... Grafiken var ju väldigt ja, särskilt... animationerna är mjuka och ja. bra. Ja, det gillar jag. Och så är färgerna känns väldigt... Vad säger man? Serietidning. Också mm. som liksom är en härlig känsla på Batman. Det enda jag saknar är tvåspelarläget. Ja, absolut. Det, det gör jävligt. man i spel om Batman och Robin så får man <laughs> se till att man kan spela två samtidigt. Det känns ju som att hela titeln liksom förlorar syftet. Ja... Och vet man, det hade säkert funkat jättebra i den här typen av ja, brawler. Ja, det var inte Super Nintendo som jag spelat det, det finns till Sega också det har jag inte testat den nej Det får jag lite bakläxa för att jag möjlighet att testa. Det har jag ju hört rykten om att det ska vara faktiskt, de är väldigt lika, men att Sega-versionen ska vara lite bättre. Jag vet att den har bland annat så har den väl sådana här cutscenes och liksom, okay. sånt som liksom höjer upplevelsen lite tror jag. Ja. Så jag har hört att... Eh, Fan, du ska... har ju rätt i Nintendo 8-bit också ja Ja, visst var den det. Det var inte så vanligt då. Det var typ det och Ninja guiden, eller Shadow Warriors, ja. som jag kände <skratt> som, från början. ja Ninja guiden måste vara väldigt tidigare om vi ska komma in på ett litet sidospår nu. Ja, med, med filmsekvenser. Då. Ja. ja, riktigt tidigt. Det är bland de första, tror jag i alla fall. Ja. ja, det känns så. De är animerade lite också. Mm. Man får sådana här lite anime-klipp ja, i åtta det. bitar. Ja, det är coolt. Det är jävligt coolt. Men mera Batman, alltså Batman Returns, den andra filmen, fick jag också ett spel. Ja. Det hade jag till japansk Nintendo, till Famicom, en mm. piratkassett. Jag vet inte var den tog vägen, jag sålde den väl eller kastade den åt helvete. Mm. Det var en brawler, typ Double Dragon och mm. Final Fight. Det var väl så där. Det kanske är kul, men jag tyckte inte det då. Jag var lite besviken på att det inte var som första. Ja, eh, ofta blir det ju så. Att de, man kanske byter sidospår lite och det kanske inte mm. blir eh, riktigt lika lyckat varje gång. Jag tror inte det är samma tillverkare. Jag vet att Sunsoft gjorde första. Ja, just det. Eh, de har även gjort eh, Gremlins 2 till ja. The ja. Det är sjukt roligt det spelet också. Ja. Mm, men, eh, ja, vad fan gör man? Man springer och spör clownen. Ja, just... Och dör på bossarna. ja. Men visst, känns det känns inte lite så att det var här någonstans som det kanske började gå lite ut för, för Batman på det här formatet? För jag vet ju att... Ja, filmerna gick definitivt ut för efter de Tim Burton-filmerna. Ja, det är Joel Schumacher som kommer över den här Batman Forever. Ja, och det är spelet är ju riktigt uselt. Vad precis det jag ville komma och tänka på. att Där, om man har pratat om, jag har pratat om nu att man har låtit sig inspireras av filmerna och lyckats med någonting bra, så är väl det här raka motsatsen. Ja, alltså det är ju som en pissdålig Mortal Kombat-klon. Ja, Det är ju samma tillverkare Acclaim mm. i alla fall som släppte det här. Mm. Mm. Det, det leder ju då till frågan, om jag tänker Mortal Kombat med hur animationen och rörelserna är i det. Ja. Varför väljer man att använda det till ett plattformspel? Alltså det känns ju redan där som att det är, ja, det är en jävla miss. Ja. Och kontrollerna är ju svindåliga. Jag vet att jag testade det på i, om i TV-spelsbörsen <coughs> i Göteborg, eller någonting ja, 90-talet någon gång. Ja. Då kom jag i alla fall till ett ställe. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det var fast. Då ja. skulle man trycka på någon knappkombination som man hoppade ner från golvet. Ja. och någonting säger mig att det inte var hoppknapp och neråt, utan någon annan suspekt. Ja, man, kombination Man hoppade och... uppåt på det jävla spelet. Ja, du hör ju. Ja, det är ju fel. Men ett Batman-spel som blev jävligt bra. Det kom ju några till GameCube och Xbox och så vidare. Men jag har spelat ett av dem. Det är Batman Begins. Ja, okay. det är baserat på en film. Det är riktigt roligt. Mm. Då är det mycket smyga och sådär. Och så ska du skrämma dem så att de tappar sina vapen. För de kan ju inte plocka upp dem efteråt tydligen. Nej. Okay. Mm. Och så ska man spöra dem. Det, och det sättet att spela Batman på föddes ju över sen i Arkham-spelen. Ja, just det. Som är för övrigt riktigt bra. De, ja. de tycker jag du ska försöka sätta dig in i. Eh, absolut. Jag eh, har en sån här spelserie som har, jag har missat totalt. Mm. Eh, det blir så ibland någon anledning utan att man kan sätta, på fing sätta fingret på varför. Men mm. eh, eh, jag lovar att jag ska ta tag i det där. Ja. Jag har ju första hemma så det är ju bara att slänga i konsolen. Ja, det tycker jag definitivt. Jag spelade på Xbox 360 första och det tyckte jag var riktigt roligt. Ja. Eh, avslutningsvis eh, lite arkadspel tänker jag på som jag ändå spelat <coughs> som är från filmer från början. Ja. Eh, det ja det första jag kommer att tänka på då det är ju Liseberg arkadhallen ja. och eh, Terminator. Ja, just det. Med geväret. Ja. Det var roligt. Ja, det var väldigt roligt. Svårt som fan. Svårt som fan. Det var ju för att men... man skulle stoppa in pengar i de där. Ja, precis. Det var dyrt att spela arkad här i Sverige bara. Ja. Typ tio spänn. Ja, det är Precis. Och så, som du säger, svårt. Man stod mm. och växlade de där tiorna och stod och matade maskinen. <laughs> jag spelade något alienspel där också. Och så skakade den här, det här stora jävla geväret. Jag var ju dessutom mm. lite för kort också. Jag fick stå på tå och spela med <laughs> Ja, just det. Och så var det en bombknapp på sidan ja. också. Det, det tyckte jag var jävligt kul. Mm. Det var ju mycket sån här, och uh, Jurassic Park Lost World. Ja. Var ju, man satt inne i en bil- det var ju som att kabinetten var som att man satt i, i någon bil, eller om spelet var en bil, och så sitter man i, i, i, i, i den här lilla kojan och spelar. Ja. Har du kört den? Jag känner igen det absolut. Problemet är att du aldrig föddes nära till en sån arkadhall så där jag har levt. Det fanns väl ingen direkt arkadkultur, så såvitt jag vet? Nej. Inte när jag växte upp i alla fall på mm. 90-talet. Men eh, jag känner igen den när du beskriver det. Ja. Eh, så jag vet att jag har sett den här eh, The Lost World-kabinetten eh, någonstans. Ja. Det var rörigt, men det var ganska kul. Ja. Sen fanns ju också Star wars episod 1, det här racingspelet. Ja, precis. Det testade jag en gång. Ja. Fruktansvärt dåligt. Asså, alltså, ja. det är arkaden du menar då. För då ja. får jag ändå säga att eh, jag kom ju till Nintendo 64 också. Då Det var det ett riktigt vast racingspel. Alltså. Ja, men då, hade man ju, då styrde man ju precis som de gör i filmen, de här två ah, sparkarna. Ja, okay. Men jag, jag, jag kanske tyckte det var dåligt för att jag, var, för att jag själv var så jävla kast på mm. det. Det var inte så svårare än så. Mm. Nej, men om vi ändå pratar Star Wars Episode 1 Racer, tror jag det hette. Jag tror fan jag har den någonstans. Uh, minns att det var en hissnande fartkänsla och uh, väldigt roliga banor. Jag kanske ska ge dig en chans på jag det. Det tycker jag verkligen att du ska göra. <coughs> ja, ja, ja, jag fick det. Ja. <laughs> Och så har det blivit stående Vad tråkigt Ja, det är många spel som har stått stående Stått stående oh. De har blivit stående Ja, nej men det ska definitivt ge en chans Någon gång Det Är, det är inte det typ som wipe out till Playstation Jo, det är, det är väl en liknelse som jag kan köpa Det gillade jag ju. Ja men vad bra Ska vi knyta ihop säcken Jo, jag tänkte säga då avslutvis Som en sån här fråga då Mm. Eh, är det något spel du ser fram emot nu som eh, är på ingång eller eh, något annat som du ser fram emot att få spela igen? Mm. Ett ganska nytt spel som släpptes eh, nyligen i talande stund är ju Castlevania Lords of Shadow 2. Ja, just det. Det ser jag fram emot att spela. Mm. Eh, jag, har inte, jag har inte spelat klart ettan än, men jag har eh, några banor kvar. Ja bra, då har du chansen att hoppa på tvåan direkt då, när du ja. är klar med först Ja, precis. Så som jag har fattat, det, så ska det vara någonting riktigt speciellt som händer i slutet som två bygger på. Ja, just det. Jag har mina aningar men jag vill inte bekräfta det. <laughs> för att... Och jag har ju läst recensionen så jag ska ju vara bara tystna. Ja, med. jag höll mig undan från den. Ja. Men jag har som sagt mina aningar. Nej, men det ser jag fram emot att spela. Ja. Om vi ska se fram emot liksom nya spel, gamla spel, alltså det spelar jag ju hela tiden. Så ja. det tänker jag mycket på. Du Nej, Just nu i spelväg så har jag ju precis tagit genom den här. Metal Gear Solid 5 vi ja, får nästan kalla det teknikdemon ja. eh, väldigt kort men eh, man har ju någonting att se fram emot nu när den riktiga man kommer ja. det märker man, det är där och något riktigt riktigt bra mm. på gång tror jag så det, det så ska bli kul också. bra bra. men då avslutar vi i alla fall med att säga att eh, vi finns på Instagram då skriver man i ett ord, fyrkantiga, 0 g o -N. Alltså ja. att det blir ögon fast det nolla istället för ö, för man får inte ha ö. Och sen finns vi på Twitch. Och eh, jag brukar streama gamla spel sådär ibland. Och då är det bara Emil Oberg i ett ord. Och jag eh, brukar ju streama via Playstation 4 nu då. Så det mm. blir ju spel som finns på den konsolen hittills då. Ja. Och där heter jag Joel Tor 100 mm. Tor med TH. Och vi finns även på Twitter om man vill följa oss där och då letar man upp Emil Oberg 101 och Joel Thoresson och TH1S och 1S då. så Victor hittar ni det. Detalj. Ja, verkligen. Så där kan ni söka upp oss i alla fall. Kolla på lite bilder och läsa lite um, roliga saker vi säger. Då så, men då tackar vi för oss så till nästa gång. Ja, då ses vi. Hej. Hej.